Саме так звати Старигана Хема. Такий собі Ернест Хемінвей. От уже ті американці. Вони вигадують, бо знага яких імен. Але якщо ви цього не знаєте, то, як на мене, це не велика віда. Як на мене, це навіть не вада. Це характеризує вас як оригінальну та щасливу людину, людину не без шарму. Старіган Хем був маминим богом. Напевно, для мами він був навіть більше, ніж Бог. Я роблю такий висновок з того, що Бога вона згадувала набагато рідше. Стерганхем у такий спосіб допомагав моїй матері дотримуватися заповіді «Не згадуй ім'я Господа нашого всує». Цікаве слово «всує». На мій погляд, погляд сучасного, вільного від комплексів чоловіка, у слові «всує» прихований сексуальний під. Тут багато чого залежить від наголосу. Я давно підозрював, що Бог – найвідоміший жартівник у Всесвіті. І все моє подальше життя переконує мене в цьому. Але повернімося до моєї мами. Мама назвала мене Ернестом. Не треба натякати на честь кого? Вона ніколи не скорочувала моє ім'я, наприклад, до Еріка, хоча всі її, мої знайомі, робили саме так. Мені подобається ім'я Ерік. І є в ньому щось привабливе, щось таке, що дуже мені пасує. «Ернесте», – гуркотіла моя мати, відверто смакуючи оте саме «Ер». «Ернесте». Мама примушувала мене вчити англійську мову, любити яйця, зварені у мішечку. Це, напевно, тому, що більше нічого вона готувати не вміла і не мала ніякого бажання. Ернесте, припини викаблучуватися перед дзеркалом. Ти вивчив past perfect, мій друже, а present continuous? Ти зробив праве, ти вивчив неправильні дієслова, синку. Дуже любив викаблучуватися перед дзеркалом на відміну від сумлінного виконання англійських вправ. Я викаблучувався голим, я викаблучувався у яких-небудь чудернацьких лахах, вигадував собі ролі та знаходив підходяще вбрання. Я відпрацьовував ідіотський вираз обличчя, Примоцовував на голові, наприклад, кудлатого капелюха. Мама зривала капелюха, заламувала свої смагляві руки, зривала срібні перстені з величезними каменями. Під час цього різкого руху, коли перстені з горкутом летіли на підлогу, мені здавалося, що моя тендітна мама от-от перетвориться на боксера середньої ваги, і саме зараз веселих слів завдасть мені якогось знаного боксерського болісного удару. Я відмовлявся вчити англійську, бо ненавидів цю мову, до того ж я ненавидів англійців, американців, усіх носіїв англійської мови, у тому числі і найвидатнішого письменника 20 століття.